13. «Берто», – кажу я, – «злітай зараз». Він обертається і витріщається на мене. «Що?» «Що почув? Розпаковуй той твій ультралегкий глайдер, на якому ти так наполягав, монтуй його і злітай». «Не можу», – каже він. «Мені потрібна скеля або щось таке, з чого можна стартувати, пам'ятаєш?» Я повертаюся до екрану. «Джемі, як швидко ти можеш їхати?» На цій місцевості, гадаю, не більше 20 метрів за секунду. Я не можу втримати таку швидкість, якщо по дорозі буду вирізатися в монстрів. «Берто, чи цього достатньо, щоб злетіти?» Він чухає голову. «Можливо. Якщо я перейду на повну тягу одразу після стрибка, думаю, це можливо. Принаймні, можна спробувати». Я киваю. «Добре, готуйся і вперед!» Берто натягує ребризер, хапає рюкзак і прямує до задньої частини кабіни. «Я ж казала!» Бурмоче Неша, проходячи повз нього. Що? Що ти використаєш цю штуку, щоб втекти від нас, як тільки ситуація стане небезпечною? Він накинувся на неї. Пішла ти, Неша! Ти чула, що я щойно сказав про зліт? 50 на 50, що я зараз встрягну носом у багно, і мене розірвуть на шматки ті тварюки за екрану, поки ти тут сидиш у безпеці й затишку. Пішла ти! Без сварок, кидаю я. Не маю часу. Берту, давай. Мені потрібна допомога, каже Берто. Можливо, двоє людей, щоб отримати мене, поки я не буду готовий взлетіти. Я підводжусь на ноги, потім повертаюся і простягаю Неші руку. Вона закочує очі, але підводиться. Звичайно, «Звичайно каже вона. Чому ні? Ми беремо наші ребризери і йдемо. Це погано, бурмоче Берто, пристібаючи останній лонжерон. Це дуже погано. Точно? каже Неша. То чому б тобі не поквапитись і не забратися звідси, поки у тебе ще є шанс? Ми чіпляємося за верхівку ровера, коли він підстрибує вздовж скелястого хребтана, здається, шаленій швидкості. Але насправді, мабуть, ледь швидше, ніж я міг би бігти. Коли Берто працює, мені важко не уявляти, як він намагається злетіти, а потім падає на землю і розчавлюється нашими колесами. «Я говорю не про це», – каже Берто. «Я говорю про свої перспективи піднятися в повітря, розумієш? Ми сповільнюємося. Як думаєте, ми могли б змусити Джемі повернутися проти вітру?» «Здається, зараз немає вітру», – каже Неша. «Важко сказати, куди йому слід повернути». «Я влип», – каже Берто. «Влип, влип!» Він дістає тканину з рюкзака. Коли він кладе її на каркас, раптовий порив вітру з боку, піднімає її вгору, і вона майже накриває його. «То поможіть мені!» – каже він, притискаючи її назад і починаючи розтягувати тканину на рамі. «Ця штука зараз злетить!» Однією рукою Неша хапається за кінчик крила, а іншою за край башти вогнемета. Я беру інше крило і прив'язуюся до відкритого люку ззаду. «Це не спрацює», – каже Берто. «Немає довбаного зустрічного вітру. Ми йдемо недостатньо швидко. Ці тварі розірвуть мене на дрантя. Але він не припиняє працювати. Ще 30 секунд, і він закінчив з останніми з'єднаннями. Глайдер справді хитається, ловить по вітрі і намагається вирватися з рук. Берто переступає крізь ремінь і береться за панель керування. «Я серйозно!» – каже він. «Це самогубство! Ви знаєте це, так?» «Так», – кажу я. «Я дещо знаю про самогубство, Берто». Озираюся навколо. Зараз там принаймні сотня тварюк. Вони схожі на шестилапих павуків з ріжучими мандибулами повзунів, що стерчать з їхніх писків. Вони варіюються від метра в довжину до кількох, які можуть бути вдвічі меншими за ровер. Вони здебільшого розкидані по наших флангах на відстані 50 метрів в обидва боки, Біжать разом із нами, тримаючи темп, поки інші рухаються, щоб оточити нас спереду і ззаду. «Гаразд!» – каже Берто. «Краще не стає. Якщо ми збираємося це зробити, то зараз саме час». Ми з Нешою підходимо до нього ближче, тримаючись за крила, поки не повертаємо раму так, щоб вона стояла обличчям до передньої частини ровера. Знову здіймається вітер, цього разу зустрічний, і планер ледь не виривається з моїх рук. Чорт, каже Неша, це той самий зустрічний вітер, який ти шукав. Ти повинен злітати, Берто. Я не думаю, що зможу довго тримати цю штуку. Секундочку, каже Берто і проводить пальцем по панелі коривання. Двигуни під крилами починають гудіти. Гаразд, готові? Він робить глибокий вдих, затримує його, а потім повільно випускає. Відпускайте! Щойно звільнившись від нас, Берто біжить. За три кроки він ледь торкається ровера, він стрибає, сильно відштовхується від башти вогнемета і злітає. Що ж, злітає – це трохи перебільшення. Щойно він минає носову частину ровера, Берто починає повільне впевнене зниження. Він віддаляється від нас, тож, мабуть, прискорюється, але за п'ять секунд він втрачає висоту з трьох метрів до двох, ледь не загрузнувши ногами в торфі. «Він не зможе», – каже Неша. «Зможе», – кажу я. «Він мусить». За останні два роки я наговорив йому достатньо лайна за те, що він мене вбив. І я дуже не хочу, щоб наша дружба закінчилася тим, що я вб'ю його навзаєм. Прискорюючись від нас, Берто набирає висоту над павуками попереду. Він більше не падає, але й не піднімається, і відстань між ними стрімко скорочується. Тридцять метрів. Двадцять. Десять. У цей момент вони, здається, помічають його. Двоє, що бігли прямо перед ним, розбігаються в різні боки, коли він наближається до них, схоже, розгублені тим, що він представляє собою. Загрозу чи можливість? Це все, що потрібно Берто. Він прорізає їхню лінію кінчиками крил, майже зачіпаючи павуків з обох боків. Після хвилинного вагання вони кидаються на але вже запізно. Очевидно, йому вдалося набрати достатню швидкість, бо він різко відривається від землі в крутому, стрімкому злеті. «Срань, Господня!» Каже він по раці. «Трясся твої матері! Ви це бачили? Ви бачили, як близько це було?» «Ми бачили», – кажу я. «Радий, що ти впорався». «Так», – каже він. «Дякую, я також. І що тепер?» «Зараз», – кажу я. «Тепер ти залишайся там і спостерігай, що з нами станеться. Якщо ми впораємося з цим, ми знову заберемо тебе, коли все буде чисто. А якщо ні, ти тягнеш свою дупу назад до купола і повідомляєш їм, що сталося». Їм потрібно буде зібрати ще одну експедицію. Можливо, цього разу маршал розщадриться на ліфтер, га? Може, каже Берто. Однак сподіваюся, що до цього не дійде. Плануєш врубити вогнемет? Ні, кажу я. Не думаю. Їх надто багато, щоб битися. Я сподіваюся, що вони врешті-решт відмовляться від погоні. Не знаю, друже. Звідси вони виглядають досить рішучі. Вони беруть тебе в петлю, ти знаєш? Озираюся навколо. Він правий. Зараз вони зближуються з боків, і ряди перед нами заповнюються. «Побачимо, що буде», – кажу я. «Щоб це не було, не втручайся в це, ясно? Мені потрібно, щоб ти безпечно дістався додому». «Ясно», – каже він. «Удачі, Мікі!» «Так», – кажу я. «Дякую». Неша відкидає люк. Я ще раз озираюся навколо, а потім спускаюся за нею. «Допоможіть нам, мовцю!» Мовець піднімається з підлоги кабіни, поки його мандибули не опиняються на рівні моїх очей. Я не впевнений, як я вже казав, така поведінка не характерна для наших друзів. Тож мій досвід може бути поганим прогнозом їхніх намірів. Чи можете ви їх знищити? Можливо, якщо наш вогнемет задасть їм більше шкоди, ніж твоїм соплемінникам. Якщо вони триматимуть дистанцію достатньо довго, щоб наша кішка і Лукас вибили їх одного за одним своїми лінійними прискорювачами. Що ти думаєш? Він ніби розглядає. Я не знаю, на що здатний ваш вогнемет і наскільки добре броньовані ці створіння. Однак я знаю, що вони не триматимуться осторонь, поки ви їх знищуватимете. Як тільки ви почнете бойові дії, вони неодмінно нападуть. Думаєш, броня ровера їх втримає? Знову ж таки, каже мовець, я не знаю, які властивості цієї машини. Але якщо це схоже на броню, яку носять ваші бійці або на матеріал вашого гнізда, думаю, що ні. Лукас, кішка, що ви думаєте? Лукас проводить діагностику свого прискорювача, а кішка розпихує набої по кишенях свого броніка. «Ми тут м'язи», – каже Лукас, не піднімаючи очей. «Ти мізки, пам'ятаєш?» «Я голосую за те, щоб ми почали стріляти, і побачимо, як це їм сподобається», – каже Неша. «Вони ніколи не бачили нічого подібного. Може, вони налякаються?» «Швидше за все, вони всі помічники», – каже мовець. «Вони не злякаються навіть, якщо вам вдасться вбити їх усіх». Я впевнений, що вони сприймають цю машину як дивовижне джерело рідкісних металів. Вони цього не відпустять». «Вони наближаються», – каже Джеймі з кабіни. «Якщо я збираюся використовувати вогнемет, мені потрібно зробити це найближчим часом». Я закриваю очі. Скорострільність лінійних прискорювачів становить близько одного пострілу в секунду. Якщо припустити, що Неша, Кішка і Лукас не промахнуться, вони можуть вбити три таких речі за секунду. «Що може зробити вогнемет?» Якщо вони схожі на повзунів, йому знадобиться принаймні кілька секунд, щоб знищити одного. Здається, що їх там близько сотні. Це означає, що нам знадобиться ймовірно 30 секунд, щоб вивести їх усіх на абсолютний оптимістичний мінімум. 30 секунд з Нешою, Кішкою і Лукасом на даху ровера. Якби зі мною було троє додаткових громил, я міг би ризикнути. Якби одним із них був Дрейк, я майже точно зробив би це. Але з Нешою і Кішкою... Ми не можемо боротися з ними, мовце. Які у нас є варіанти? Ну, – каже він, – якщо боротися не можна, я вважаю, що залишається тільки здатися. Ні, – каже Неша. – Тобіса, я повертаюся наверх. Вона натягує ребризер на обличчя і кидається до люка, але я ловлю її за руку. Мовець, ми можемо домовитися. Я розумію, що вони хочуть металеровера, але чи насправді вони хочуть втратити половину чи більше своїх помічників, щоб отримати його? Я не був би таким впевненим каже мовець. Можливо, ви недооцінюєте значення рідкісних металів для нас. Половина їхніх помічників за можливість почистити цю машину була б більш ніж чесною торгівлею. Вони не знають, скільки з них ми можемо вбити, каже Лукас. Вони взагалі нічого не знають про наші можливості. Чи можемо ми зблефувати? Блев, каже мовець. Брехня, кажу я. Переконай їх, що ми небезпечніші, ніж є насправді. Це можливо, каже мовець. Хочеш, щоб я спробував? «Гей!» – каже Джемі. «Тут наче або пан, або пропав Мікі. Один із них просто намагався прикріпитися до нашого борту». «Повільніше!» – кажу я. «Мовець виходить». «Ти впевнений? Коли вони на нас насядуть, я не думаю, що ми зможемо рухатися знову. Думаю, у нас немає варіантів. Чесно кажучи, я не впевнений, що вони зі мною розмовлятимуть», – каже мовець. «Мене можуть просто розібрати». «Якщо так?» – каже Неша. «То, мабуть, у нас є відповідь, чи не так?» Здригаючись, котимося до зупинки. «Ребризери!» – кажу я. «Джеймі, відкривай люк!» Зараз ми всі на ногах. Мовець чекає біля заднього люка, торкаючись передніми лапами на стила. Кішка і Лукас стоять з обох боків від нього, гранати замкнені і заряджені, прискорювачи націлені на перший луч денного світла, який щойно з'явився на верхньому краю люка. Я стою позаду мовця, поруч Неша. Вона тримає зброю перед собою, її палець нервово гладить запобіжник. Я дивлюся прямо перед собою, стиснувши щелепу, один з вогнеметів наші тримаю на поготові. Я відчайдушно намагаюся не обмочитися. Люк відкривається. Рівнина позаду нас кишить боках. Озирнувшись на нас останнім поглядом, мовець спускається. «Ні за що!» – каже кішка. «Але мені дуже подобається. Візьми на себе відповідальність, Міккі. Не думаю, що бачила тебе з цього боку раніше». Це завжди було в ньому, каже Неша, але вилазить назовні лише в особливих випадках. Так, каже Лукас, закладаюся. Неша закочує очі і бурмоче. Дитина, клята дитина. Я хотів би взяти участь у цій дискусії, але, мабуть, я єдиний у кабіні, хто все ще зосереджений на тому, що, мовить, зараз веде переговори про наше життя. Берто, кажу я по комунікатору, що там відбувається? Ну, вони його ще не з'їли, це ж плюс, так? Це, мабуть, добре. Але що вони насправді роблять? Танцюють. Танцюють? Так, майже. Мовець піднявся на задніх сегментах, підстрибує і махає ногами в повітрі. Один із його пауків кружляє навколо нього, по суті, робить те саме. Вони б'ються? Це якийсь ритуальний бій? Ні, каже він. У всякому разі, я так не думаю, вони не торкаються один одного. Може, вони так розмовляють? Мовець сказав, що вони не спілкуються за допомогою звукових хвиль. Може, вони мають візуальну мову? «Може бути. Не знаю, чи довго це триватиме, але якщо воно не закінчиться найближчим часом, вам потрібно буде прийняти рішення щодо мене. Ці приводи мають обмежений заряд. Я не можу залишатися тут надовго, якщо ти хочеш, щоб я повернувся до купола цілим». «Зрозуміло. Якщо до цього дійде, просто лети. Повернися з озброєним ліфтером, якщо можеш. Якщо ні, вважаю, що ми померли». «І?» «Подивимося, чи зможе Маршал зібрати ще одну експедицію». «Точно». А куди саме нам іти? Без мовця ми поняття не маємо, де ці південні друзі, не кажучи вже про те, як з ними спілкуватися. Повертайся до повзонів, може, вам дадуть іншого мовця? От що я тобі скажу, каже Берто, а якщо до того, щоб вас тут просто не повбивали, гаразд? Здається, це наш найкращий варіант. Належним чином прийнято до відома, кажу я. Я подивлюся, що ми можемо з цим зробити. Люк відкривається. Мовець повернувся. «Добре», – кажу я. «І що там за історія?» «Переговори не завершилися», – каже мовець. «Вони вимагають демонстрації». Я оглядаю кабіну. Всі погляди спрямовані на мене. «Демонстрація? Чого?» Уздовж тіла мовця проходить хвиля. «Я стверджував, що вони не повинні просто демонтувати цей ровер і вас разом з ним, тому що ви надзвичайно небезпечні. Як припустив Лукас, я намагався їх обдурити. Вони мені не зовсім вірять. Вони вимагають демонстрації». «Добре, але чого? Що вони хочуть, щоб ми зробили?» «Вони не уточнили», – каже мовець сідає на палубу. «Однак це має відбутися зараз, до будь-яких подальших дискусій. Якщо це не вдасться забезпечити, вони мають намір почати демонтаж». Наша накидає ребризер на обличчя. «Джеймі», – каже вона, відкрий «відкрій люк». «Мікі», – каже Джеймі. Після кількох секунд мовчання я зітхаю і кажу. «Зроби це, Джеймі». «Плюс», – каже він, – люк відкидається. Неша виходить на рампу, прицілюється і стріляє. Найближчий павук чималий, мабуть, три метри в попереклапок, Лопається, як перестигла диня. Решта шалено мчить, хто до ровера, хто геть. Неша розвертається і пірнає назад у люк. "Окей", каже вона. "Закривай". Ззаду на неї нападає павук. Люк закривається. Павук б'ється об броню зі звуком схожим на удар молотка. "Ось наша демонстрація", каже Неша. "Тепер повертайся туди і скажи їм, щоб залишили нас у спокої". Міки, каже Берто, час вийшов. Я розраховую на попутній вітер, якщо полечу зараз. Якщо я чекатиму довше, не встигну дістатися до купола. Гаразд, удачі і не хвилюйся. Я скажу Неші, що тобі було суворо наказано йти геть звідси. Скажи йому, що я це знала, каже Неша з іншого боку кабіни. Скажи йому, що якщо ми тут помермо, я стовідсотково буду переслідувати його дупу. Неша каже, так, так, каже Берто, я чув, дякую. Вважаю, що від тебе залежить, щоб наступна експедиція була менш дурною, ніж ця. Пильную, щоб ви отримали більше захисту або принаймні більш важку зброю. Пильную, щоб ви отримали ліфтера. І ще, якщо маршал витягне нового мене з бака, він зможе спілкуватися з повзунами так само добре, як я. Піди до них, подивися, чи дадуть нам іншого мовця. «О, ні», – каже він, – «не треба мені цього лайна. Одного разу я віддав тебе на смерть, пам'ятаєш? Не вийшло. Цього разу, я думаю, ти знайдеш спосіб вирватися з цієї дупи. І поки я не побачу твій понівечений труп, навіть тоді я перевірятиму пульс». «Дякую, Берто. Гей, як там справи?» «Все ще танцюють», – каже він. «Вони його ще не вбили». «Думаю, це поки що все». «Думаю, так. Все, я відлітаю. Удачі, друже». «Дякую, Берто. Тобі теж». «Знаєш... Каже Неша, ми дуже довіряємо черв'яку. Я закочую очі. Будь ласка, не називай його черв'яком. Досить це чути від Лукаса. Вибач, каже вона. А якщо серйозно, його немає вже більше години. Якого біса так довго? Я знизую плечима. Пам'ятаєш, як вони з нами домовлялися в лабіринті? Мабуть, повзуни не поспішають з такими речами. А може він розповідає їм, пи диким соусом нас краще готувати? Слушно, кажу я. Можливо, і так, але який у нас інший вихід? Ми троє на даху з вибуховими зарядами, а Джеймі щосили лупить з вогнемета. Це наш інший варіант. Я хитаю головою. Я думав про це перед тим, як мовець вийшов уперше. Математика не сходиться. Їх занадто багато. Не згодна, каже кішка. У нас є три прискорювачі і два портативні вогнемети. А також турель. Це дуже велика вогнева міць, коли у них навіть арбалетів немає. Ти справді вважаєш, що наші шанси сидіти тут і чекати, поки мовець обговорить наш вихід із цього питання, є кращими? Я нахиляюся вперед і спираюся чолом на долоні. «Дивіться, той факт, що ми намагаємося вирішити все дипломатичним шляхом, не означає, що у нас немає можливості проявити вагнову лють пізніше. Але якщо ми почнемо стріляти зараз, це все. Вороття не буде. Нехай мовець робить те, що може. Якщо нічого, хоча б виграє нам час». Лукас різко сміється. «Час? Час для чого, Мікі?» сидячи на навпочепки в цій смердючій банці, чекаючи, щоб дізнатися, чи зможе черв'як переконати цих павуків просто вбити нас, а не з'їсти заживо. Якщо ми збираємося це зробити, я б зробив це зараз. За нами немає кавалерії, і єдине, що нас чекає, наскільки я це бачу, що ми даємо їм шанс на підхід підкріплення. Я дивлюся вгору. Він пильно дивиться на мене. Одна рука лежить на прискорювачі. Якби я думав, що ми зможемо вирватися з цього місця, кажу я повільно і чітко. «Я б це зробив, Лукасе. Там щонайменше сотня павуків, і ми можемо вбити максимум трьох за секунду. Я не знаю, скількома способами я можу це сказати. Математика не сходиться». «Математика не сходиться, якщо ми віримо, що вони продовжуватимуть наступати, коли їхні друзі почнуть вибухати», – каже Неша. «Я, звичайно, не вірю в це, але б'юся об заклад, що коли осколки починають літати, решта ріжеться об них і біжить». «Мені подобається те, як думає Аджая. – каже Лукас. – Підніміть нас на гору, увімкніть двигуни і подивіться, чи зможуть вони нас зловити, коли спотикатимуться об тіла своїх друзів. – Я вас чую, – кажу я. – Якщо те, що говорить мовець про їхнє занепокоєння жертвами, правда, ви повністю помиляєтеся. Ви чули, як він сказав, що вони були більш ніж готові дозволити нам знищити половину або більше з них, щоб заполучити ровер, чи не так? Ти готовий поставити всі наше життя на те, що ти розумієш психологію цих потвор краще, ніж мовець? Справа не в розумінні, каже Лукас. Мова йде про довіру, і я довіряю черв'яку настільки ж далеко, наскільки міг би його кинути. Якби там не було, я не збираюся ризикувати нашим життям і виживанням колонії. Пам'ятайте про ідею, що ми не зможемо вирватися з цього місця з боєм, у всякому разі не зараз. Якби маршал дав нам вогневу міць, яку ми просили, це могла б бути інша історія. Однак я все ще вважаю, що мовиться наш найкращий вибір. Гадаю, ми побачимо каже Лукас. «Не зрозумій мене неправильно, сподіваюся, ти правий, Мікі, але у мене погане перечуття. Є речі, про які черв'як нам не говорить». Він сідає глибше на лаву і притискає підборіддя до грудей. «Сподіваюся, що це не закінчиться тим, що нас тут усіх повбивають, а?» Проходить ще година, перш ніж відкривається люк і всередину виривається мовець. «У мене гарні новини», каже він, і люк зачиняється позаду нього. «Ми погодилися на компроміс». Оглядаю кабіну. Усі дивляться на мене, а не на мовця. «Добре», – кажу я. «Чого вони хочуть?» Він вагається, і я відчуваю, як у мене стискається живіт. «Ну», – каже він, – «як ми й передбачали, вони вимагають від нас здати ровер. З їхньої точки зору метал у цій машині безцінний. Б'юся об заклад», – каже Лукас. «Однак скажу вам ось що». Якщо вони не знають набагато більше, ніж ви думаєте про фізику плазми, вони ось-ось отримують великий сюрприз, коли втрутяться в енергосистему. «Що вони ще хочуть?» – запитує Неша. Мовець піднімається до неї обличчям, але не говорить. «Що це?» – каже Неша. «Ми знали, що вони хотіли ровер. Якби це було все, що вони хотіли, ти б просто так і сказав». «Так», – каже Мовець. «Ну…» – вона складає руки на грудях. «Ну…» Зважаючи на того, якого ви знищили, вони вимагають, щоб ви надали їм помічника.